Já hlavně na úvod bych chtěl poděkovat nebo já říci, že jsem moc rád, že tady jsem, že jsem na letní pozemnícké škole které tady můžu vystoupit. Nejenom z toho důvodu, že jsem roka půl nemluvil před lidma, že jsem mluvil jenom před obrazovkou, ale hlavně z toho důvodu, že to je právě na letní pozemnícké škole. Dovolte mi, abych teda začal takovým nějakým osobním osobní vzpomínkou. Já jsem totiž na letní filosofické škole strávil každé léto během svého, svého studia filozofie v 90. letech, Tedy to bylo teda na Sázavě a každé léto to znamenalo, že se tam byli vždycky od začátku července až do konce července, někdy do poloviny srpna, takže když jsem si to počítal, tak já jsem byl na letní filozofická letní škola, pro mě znamená hruba Půl rok mého života. Vpravdu, půl roku jsem byl na letní filozofické škole až do roku 1997, kdy teda přišli povodně a potom už nějaké jiné starosti. Aho. A, a musel jsem si uvědomil, že ten rok 1997 byl poslední rok, kdy jsem byl na letní filozofické škole. Až tedy v loni jsem se nějak dostal sem, úplně náhodou. A najednou na mě rychlo. Byla ta atmosféra, kterou jsem je teda jiná, i když stejná nebo podobná podobná a jiná zároveň, tak to na mě tak dýchlo, tak jsem si říkal, že by to bylo fajn, se sem znovu, i když ne nasázal, ale hodně hodně podívat. A tak se za tomu moc rád, děkuju Otovi, Pavu, Posovi, že mi teda taky inkorporovali do programu. A teď k mému tématu, názvu mé přednášky, který je takový poměrně komplikovaný a ani si ho nepamatuji. jak to vlastně zní. Já totiž, když, jsem se, když jsem si teda říkal, že přijedu v náhletně po školu, jsem tak jsem měl určitý nápad, s čím bych se mohl vystoupit. A ten nápad spočíval v tom, že, se nám, že jsme vlastně v tomto roce připravili k vydání, k vydání knížku, př. takového pěkného dialogu, Italského renesančního humanisty Lorenza Vary o svobodném rozho rozhodování, překladu teda tady a se studií eh, Richarda Bluma. A eh, tak jsem si právě, tak jsem měl takový plán, jakože tady představím ten, tenhle ten zajímavý dialog. A pak eh, tedy mě OTA poslal program nebo, nebo eh, název eh, toho, Letošního běhu agrese, e, lež, násilí a seškajdej dá. Co teda s dialogem o svobodém rozhodování? jsem přemýšlel, jak to na to napasovat? A pak jsem si vlastně uvědomil, že klíčový argument, který v dialogu o rozhodování je argument, který. Spočívá v jedné, nebo který se váže na jednu historku, nebo možná mýtus, spíše teda mýtus z římských dějin. A je to mýtus o násilí, je to mýtus, který se týká násilí. Já se k tomu ještě teda vrátím po tom průběhu. Tak jsem si právě uvědomil, že přesto, že dialog o rozhodování jako by primárně se nezabývá násilím, ale protože ten klíčový argument je z historky o násilí, tak můžu o tom zde v podstatě nenásilně promluvit. A, ale zároveň mi to nedalo, abych aspoň na začátek ještě neřekl něco o jiném Balově, díle, když už v tom názvu je i leš, tak o, o jeho díle, které se týká tzv. Konstantinovi donace. Takže já bych na začátek, nazdar Mirku, na začátek bych jenom krátce tak valů spis o Konstantinovi donaci, pak přejdu k, k dialogu s tím rozhodování. a můžu si to taky zdovolit z toho důvodu, protože u oba dva, obou dva Těchto děl jsem si uvědomil, že mají jako určité společné, společného jmenovatele, že se, že se tam promítají určitý způsob humanistické argumentace v, v obou případech, jiný, trochu jiným způsobem, ale v obou případech v podstatě se, s stotožním cílem. Takže já bych začal tím, tím... tak. Toho, aha, tady ne, tak je tady. Konstantinovou donací. V Balzokredita je ten Konstantiny oslavný. Spis eh, Lorenca Bali, tady jsem si teda eh, dovolil dát eh, titulní obálku eh, anglického překladu. Eh, to je z důvodu té protože na ní je ukázáno, o čem vlastně ta, ten spis pojednává. Možná nevím, jestli všichni vědí, ale studenti vědí. Tady se, se omluvám se studentů, studentům, studentům, studentům, protože jsem o tom text, se omlouvám, že tady uslyšíte, tady něco co už jsem říkal předtím, nebo i v letošním, nebo v předchozím roce. Takže vědí, o čem od Konstantinova donace je, ale pro jistotu to jenom zopakuji krátce, jedná se tedy o text, prosím na základě kterého nebo ve kterém císař Konstantin e, svěřuje papeži Silvestru prvnímu e, světskou vládu nad zemí, což je považováno vlastně za takový e, politický akt, který byl eh prostě tím, byla dá, dána světská vláda, je to vlastně základ papskému státu, bylo, kápad, základ, a ospravedlnění existence papského státu a světské vlády papeže Uh, mám teda zde ten uh, anglický překlad ovšem, uh, Překlad existuje i český uh, český překlad uh, uh, už vlastně z 16. století od té do, do doby ne, od té doby obselevě do čištěny. Uh, Překad přerozen hrubého zdělení, takže uh, tady si můžete přečíst, jak to by to mohlo být český o neprávě uvěřeném a směšleném Konstantinovu papeži nadání. Jedná se tedy o to, že Lorenzo Bala, uh, zhruba kolem roku 1440 v tomto spise uh, ukázal, dokázal, že tady tenhle ten dokument je falešný, že se jedná o falzum, že se jedná o a ukázalo to uh, prostřednictvím filologické, filologického rozboru uh, toho díla a zároveň teda, uh, historického rozboru. Uh, jednalo se tam o nějaké nesrovnalosti, například, že. V tom spise se ne, mluví o Konstantinopoli, ale pokud to mělo vzniknout v, v štětem století, tak tedy se to eh, jmenovalo, jinak a podobně. No a eh, Lorenzo Bala tedy eh, vytváří tento spis, který tedy poměr, poměrně pobouřil eh, tehdejší eh, přítkerní kruhy, i když eh, i po vydání tohoto spisu se nakonec Lorenzo Bala stal eh, papežovým sekretářem. No, tak záleželo na tom, který papež zrovna byl u moci. Co je na tom spise zajímavého? Tak z filozofického lediska. Ukaz Lorenzo vlastně, když jsme to takhle nějak interpretovali, chápe jazyk jako zbraň. Samozřejmě to zbraň, která může být zbraní politickou. Zbraní politickou vlast může být nějakým základem pro získání politické moci, ale zároveň právě je to zbraň proti sobě samému. Ten jazyk sám může, může demaskovat sebe sama. Na základě chronologického rozboru toho jazyka se může ukázat, že ten text je pod Takže to je, to je velice zajímavá, zajímavý motiv. Že jazyk sám může demaskovat sebe sama jako podvrh, jako falzu. E, proč to vlastně Lorencová činí? E, Pro něj tím, že odhaluje podvrh, tak e, brání pravdu. To je jeden z, z důvodů, e, tak to aspoň sám popisuje, že e, jeho podvrhu je zároveň tedy obranou pravdy, pravdy historické a zároveň tím dalším cílem je oddělení politické a výkonné moci papeže v tomto případě, což pro, pro, pro Lorenza Vali, Valu je čin, který bude ve skrze ve prospěch náboženství a ve prospěch papežství. V momentě, kdy papež se přestane Eh, zabývat světským panováním, přestane být světským panovníkem, tak se může soustředit na to, co je vlastně v vlastně, vlastně být tím spirituální bucem, duchovní bucem, bucem křesťanství a o to eh orientovalov který o jakousi, pardon, tak, eh, reformu nebo reformu, prostě zlepšení instituce papežství. Eh, samozřejmě eh, tenhle ten spis byl no, potom později v reformaci a de facto i už před reformací řeho, řeho zelení, chápán jako zbraň pro, proti papežství a potom když to vyšlo tiskem, tak to velice silně obydnělo Martina Luthera a spoustu reformátorů, se obrací nebo bere, bere tady tenhle tenhle spis, jako, jako štot, spis který, na základě kterého bojí proti papisty u nás třeba um, um, um, um, um, no, vlastně různí, různí autoři a, a díky tomu se teda ta, ta, ta uh, ten spis také dostal na index. Navzdory tomu, jak jsem říkal, že Lorenzo Vala pak působil jako papežův sekretář. On to teda napsal ještě v době, kdy, kdy byl ve službách Alfonze Aragonského, který válčil s papežem, takže tady to taky mělo jakýsi politický motiv, ale po vyměně papežů, nebo po tomu že klarozoval a o to, aby bylo vřímě, tak se potom star trví papejským sekretářem jiného papeže. Um, o co mu tedy jde? Jde mu o očištění náboženství. Sám ten na ten termín jako nějaké kvalifikaci, ale jde mu o čistotu náboženství. A ten spis, který má odhalit podvrh, tak je jeho cílem je očistit náboženství. Jde mu o čisté náboženství, o čistotu náboženství. A e, v, tomto, ta, ta, v tomto případě e, jde mu o zdůraznění, chce zdůraznit právě duchovní úlohu papeže ducho-spirituálního papeže a role papežství. Činí tak na základě humanistické kritiky, to znamená filologické kritiky, jak jsem říkal, ten jazyk používá jako zbraní proti tomu textu samotnému, to používá filologickou kritiku. Veme toho, to, ten, to očištění náboženství, tak jak jsem si to sám nazval, tak vedle teda zúraznění ty duchovní úlohy papeže, tak zároveň se Lorenzo Bala snaží o jakousi reformu teologie, když znovu nepoužívá teda ten termín reforma teologie, ale kritizuje stávající teologii tím, že chce vytvořit nebo ukázat, že teologie má se pěstovat jiným způsobem. Opět to dělá prostřednictvím humanistické kritiky. A nyní je to ovšem humanistická kritika pohanských zdrojů filozofické teologie, tzv. filozofické teologie. Ten humanistický princip ad fontes, tedy že musíme jít k pramenu a prameny kriticky hodnotit, tak v, tomto případě, v tom prvním případě se týká tedy odhalení PALZA, v tom druhém případě se týká odhalení toho, že filozofická teologie, současná, teda soudobá e, valová e, filozofická teologie, se opírá o pohanské zdroje, tedy zdroje, které nejsou křesťanské. A e, proti tomu Vala tvrdí, že se musí dát přednost náboženství lidí, že se musí dát přednost tomu rizimu křesťanskému poselství, které těmi pohanskými zdroji, je kontaminováno a jak si zatemněno nebo e, umenšeno e, to, to, ta, to křesťanské poselství samotné. Takže oproti teoretickým pojmům, které teologie používá, soudová teologie používá, e, ty, tyhle ty teoretické pojmy jsou z brány právě před křesťanské filozofie, z té filozofie pohanské, e, Uh, chce uh, razit náboženství, které uh, bude opřeno o ryzí křesťanské poselství bez kontaminace právě této pohanské uh, teologie. No a právě tady ta kritika, soudobé, kritiku soudové teologie, z těch humanistických pozic, uh, můžeme nalézt ve spise Libero Arbitrio, v tom de Libero Arbitrio, tedy o svobodném rozhodování. Ten dialog o svobodném rozhodování je explicitně sám, který takto Vala píše, kritikou Boetia. Kritikou Boetiovi, Boetiova spisu Filozofie utěšitelka. Právě uh, Filozofie utěšitelka uh, Boetiova je podle Valy spis, který má jako nepravou autoritu, protože se opírá o pohanskou filozofii místo, aby razil to rizik křesťanské poselství. Takže to je vlastně společný jmenovatel jak té kritiky Konstantinovi Donace, tak toho spisu nebo dialogu de libero arbitrio. Je zajímavé, že vlastně v podstatě se jedná o první kritiku filozofie utěšitelky. Ve středověku filozofie utěšitelka byla vlastně kanonickým textem, jedním z nejčtenějších textů už vlastně na těch nižších stupních vzdělávání. A de facto vůči, vůči němu. Vůči filozofii se nevzniká žádná kritika, výma, samozřejmě některých pasáží, protože eh, eh, nevím, jestli jste četli všichni filozofii utěšitelku, ale tam je na ní zajímavé to, že eh, když Boetius píše eh, ve vězení, když čeká na smrt, tak k němu nepřichází, nadzory tomu, že bylo přeska, k němu nepřichází k němu Kristus, Ježíš Kristus, který by ho utěšoval, ale přichází k němu filozofie, která ji utěšuje. Takže v podstatě jako kdyby ten křesťanský rád, to křesťanství tam v podstatě není vidět. Navíc především v básní, protože v filozofii je otáz tam se střídají básně a proza, tak v některých těch básních, ve v páté knize, jsou ryze no, opravdu jako nekřesťanské, nebo myšlenky, které s křesťanským nemají, jsou které jsou spíše platonské. Mluví se tam navíc o o převtělování metem chvíli se tam objevuje a další věci. Tady tyhle tyhlety aspekty byly teda kritizovány ve středověku, nebo respektive se k těm, k těm středověcí autoři museli nějakým způsobem vyjádřit. Že se jednalo teda o nějaké, například nějaké eh, skryté eh, Museli vytvořit interpretaci na základě, které tady tyhle aspekty byly, byly, byly chápany jako nějaká alegorie, která vlastně potom vede k tomu pravému, k pravému chápání té nauky. Ale jako celek opravdu filozofie Utišatov byla kritizována, nebyla, až právě u Vally, který je chápe jako spis velice problematický. Právě z toho křesťanského hlediska, je jako který je nekřesťanský a je bohanský. Co je jeho tématem toho spisu filozofie vtěšitelky a zároveň tedy i v návaznosti na toho to spisu, toho dialogu Delivora a je to otázka, zda je boží předvědění v souladu s svobodou lidské vůle. To je téma, které se objevuje v e, páté knize, kterou vrcholí to ty Utěšitelka. A e, je to právě téma, které e, je tím klíčovým tématem, nebo jediným v tématem e, toho dialogu, který libero arbitry. No a teď e, proč, e, nebo kde, kde je to násilí, tady zrovna v tomto, tomto kontextu. Klíčový argument, který. Uh, uh, Lorenzo Vala uh, zde si předkládá, je uh, historka nebo mýtus uh, o sextu Tarquiniovi, uh, který uh, Lorenzo Vala jako správný uh, humanista, který zná uh, antické autory, přebírá uh, nebo zná uh, transformuje z čerby první knihy dějin Tita zároveň se jedná teda o historiku, kterou, o které nebo o mítu, o mluví i Ovidius v kalendáři. A nevím, jestli víte, kdo byl Sextus, Sextus Tarquinius. Byl to syn posledního římského krále, Tarquinia Superba kterým končilo, skončilo římské království a vznikla e, publika podle teda e, lidia, takže opravdu že to spíše takže je to spíš takový mýtus. E, není to ani historie, to spíš mýtický příběh. A ten Sextus Tarcminius e, v, e, v tom ději, kdy končí e, římské království má velice důležitou úlohu, protože e, proslul neblaze svým násilným činem, Tenhle čin byl v renesanci velice často stvárnil je to čin, kdy se v zmocnil krásné lukrécie manželky jednoho z římských bojovníků, v tady vidíte na Luciánově obraze tenhle ten akt, která následně ta lukrécie neunesla tuhle hangu a sama si vzala život ve znovu eh, renezanční eh, stvárnění eh, od Lukáše eh, Kranacha staršího. No a právě eh, eh, sebevražda Lukrécie, která byla vyvolána eh, násilnickým činem sexta Tarquinia, vedla to stáně lidu, který svrhnul eh, Tarquinia superba, tedy královskou dynastii, eh, sám sexus Tarquinius byl eh, podle toho, který podání, musel samozřejmě uprchnout z Říma, kde a následně jim tedy zabraždili ústitele uh, krásné Ukrécie. Je to tady opravdu násilnická historka a v kontextu uh, dialogu s svobodném rozhodování má klíčovou úlohu, protože právě na tady v tomhle případě se Parkvin, se ptá. Jak je to s Božím předvěděním a svobodnou uh, lidskou hůlí? Uh, I v, v Putika Livia uh, se hovoří o tom, že uh, Tarquinus Superbus, který ten král, poslal svého syna do Delf, uh, aby zjistil nějakou věštu uh, k A uh, Tarquinus Superbus tam už se podle, ve Valově podání Val a vlastně vytvářen nový virus, a v tom Valově podání Tarkvinius superbus se v těch delfách zeptal na svůj vlastní osud. A Apolon mu věští, že bude vyhnán z Říma a že e, nakonec e, z, bude zemře e, rukou Braha. No to si samozřejmě e, sextovi Tarkviniovi nelíbí. Jo, Tahle ta věžba chce, aby mu Apollon věštil něco jiného. Jo, že si dobře zaplatil, tak proč by mu měl věštit takto podává mala? Proč by mu měl věštit takový různý osud? No, ale mu říkal, já za to nemůžu, já jenom věštím. Já nejsem původcem těch událostí. Ty budeš zločinec, z tebe se stane vrah, s tebe se stane násilník, křivopřísežník a já to jenom vím dopředu no, a to, že t, t, t, a ty, tak to, to, tohle se prostě stane. No a tak e, samozřejmě se v tu startminismu zpílá, proč, proč, e, proč by se to mělo stát, teď to nespravedlivé, ne, je teď to, to nešejíc neudělal, e, že ta budoucnost prostě, proč by uměl věšit tady tu budoucnost, ten se přece může rozhodnout nějak jinak. No a to je právě klíčový argument, jak je to s Božím předvěděním ve vztahu svobodné lidské vůli. Jak se mi ty. To není to káli to je káli káli káli káli káli káli káli káli káli To musíš vidět ty. Než se teda, než se, než k... Tak samozřejmě, protože vala je ten Valův dialog je, je vlastně reakcí na botivou filozofii utěšitelku, která ve které se řeší v té páte vztah božího předvědění a svobodné lidské vůle. Tak nejprve tedy něco krátce řeknu k tomuto kolence vala sám je který u středověku už byl no, Vlastně nevím přesně, kdy byl svatořečen, už vlastně na raném středověku, ale byl, byl chápán jako světec. Tak ho kritizuje už ve svém spise, předchozím spise, kde je Vero Falzopé Bono, který v té první reakci dnes se nazývá Který kde pojednává o pravém, co je to pravé dobro. Což je vlastně téma první a čtvrté knihy, Filozofie učtešitelky, co je právě dobro. A Bojotý už podle Bojotýncovaly nevěděl, v čem právě zprávě dobro spočívá. Protože, říká Vala, uh, si vážil více filozofie než vlastního náboženství. No a zde libero Arbitrio na to navazuje, v D-Fazo, nebo tam jenom vlastně jen takový krátký, krátký odstavec, který se Boletiu věnuje, ale v Deliho je jako cílená kritika Boletia. Tak tady podle zvali eh, Boletiu s chybě stavu, vztahu, právě božího předměnění a lidské vůle, a tvrdí, že. Právě znovu, znovu protože, že, že si vážil filozofie víc vlastního náboženství, a potom se to ještě slupně, jak si zobecně, že filozofie při obranění náboženství více škodí, než by mu prospíval. Že není vhodné využívat filozofii v náboženství. Že z filozofie pochází v podstatě veškeré hřeze a je pro náboženství škodlivá. To je na začátku tady tohoto dialogu. V čem je tedy problém v tom dialogu delibero arbitrio? Téma můžeme asi popsat. Bůh nemůže být předvědění budoucích událostí, které jsou nahodilé. Pokud existují nějaké události v budoucnu, které jsou nahodilé, nejsou tedy nutné, tak o nich nemůže být předvědění. Kdyby totiž Bůh o nich věděl, tak tyhle ty události nejsou nahodilé, ale jsou nutné. Ergo, takže pokud, tak vlastně jsou možnosti, pokud má Bůh v předvědění budoucí události, tak tyto se nemohou stát jinak. No tak tím pádem nejsou nahodilé. A pokud nejsou nahodilé u budoucí události, tak člověk nemá svobodné rozhodování. Protože kdyby se člověk mohl rozhodnout sám svobodně, Jo, jak ta událost bude probíhat, tak by o té budoucí události Bůh nemohl vědět, protože by byla nahodila. Druhá tohle to je e, verze, kterou, nebo tohle to je vlastně e, způsob řešení tohoto problému, který, jak si Boetius, taky vlastně mluvím o Boetiovi, e, v podstatě sotožňuje se stojící Pak je zde druhá možnost, která by teda vedla k tomu, že popřeme, nebože vlastně tu první, tu, tu první větu v platnosti, ale my jsme zachránili svobodné rozhodování, tak můžeme říci, že teda Bůh, musíme říci, že Bůh nemá univerzální předvědění těch budoucích událostí. On může znát události, které jsou nutné, ty budoucí události, které jsou nutné, ale nikoli ty, které jsou nahodilé, které by teda vyplývaly ze svobodného rozhodování. Tohle to je, Působ řešení, který by Boetil zotožňoval s Alexandrem za prolízi, ale tomu by vám možná vy se řekl, že on by tady byl. Že no, je na cestě. <laughs> Takže Boetil se dostává, vlastně má zde tady tyhle, tohleto dilema, tyhle tyto dvě možnosti a předkládá své vlastní řešení o filozofii utěžitelce i právě o této pátek těch se existují metry, literatury. A je to opravdu velice, velice populární téma, nejenom teda ve středověku, ale samozřejmě i protože to byla po Bibli nejčtenější kniha ve středověku, tak samozřejmě i v moderní literatuře. Takže to boetyovo řešení je celkem dobře analyzováno, já toho jenom takhle sumarizuji, v podstatě zde můžeme Rozlišit tři základní momenty nebo si tři základní prvky, o které se Boethius opírá, jak vlastně z tohoto dilematu vít. Prvním, prvním z prvků je aplikace tzv. Janglichova principu. Boethius sám byl spíše platonik, než tady, a z platonismu hodně čerpal. A já princip, který se teda objevuje věku vám dechá také uprochla. spočívá v tom, že poznání je determinováno více když poznáváme, tak to poznání je determinováno více přirozeností poznávajícího, než přirozeností poznávané věci. V tomto kontextu to znamená, že to, jak naše poznání bude vypadat, tak nezávisí na tom, Jestli ta, událost, nebo to, jestli ta událost je kontingentní nebo nutná, nevyplývá z, z té věci samotné, ale z toho, jak by to poznává. Nebo jak ten, kdo to poznává, to poznává. Jo, tak to je vlastně ten, bychuju, princip, ten platonský princip, platonský eh, princip, kterého novoplatonici se snažili řešit to dilema mezi předvěděním a svobodným rozhodováním. Druhým z momentu, momentů, no, z, z bodů, který, na který Boetius, který Boetius rozvíjí rozví, jeho vlastní definice věčnosti, kterou aplikuje. V tomto případě hovoří o tzv. věčné přítomnosti. To znamená, že Bůh poznává minulé přítomné i budoucí zároveň, simultánně. Ve věčné přítomnosti. To, co pro nás, jo, vlastně vidíte, to souvisí s tím, co to, co pro nás je minulé, budoucí, e, přítomné, minulé, přítomné, budoucí, něco se může zdát nutné, něco kontingentní, tak e, z hlediska Boha, e, tak Bůh to poznává kontingentně, kontingentně e, simultánně, simultánně, minulé, přítomné i budoucí. Věčné přítomnost má náhled na vše zároveň, na minulost i budoucnost. Tím se právě potom liší, protože boží poznání je jiné než poznání lidské, že vidíte, jak to souvisí s tím, tím principem, tak se potom bude lišit ten náhled na, na věci, které jsou. Uh, uh, uh, které jsou nutné v budoucnosti. No a zároveň právě předtím z momentu je rozlišení absolutní a podmínečné nutnosti, podmíněné nutnosti. Tak Absolutní nutnost je ta nutnost, která vlastně ten nutnost přírodní zákonů. Podmíněná nutnost bude nutnost, která právě předpokládá to svobodné rozhodování člověka. Takže Bůh, který má který nahlíží na vše věčné přítomnosti, tak on vidí vlastně to svobodné rozhodování člověka, která je nutnost, která není nutná, ta, pardon, je to budoucí udalost, která není nutná, ale je to budoucí udalost, která je kontingentní, je nahodivá, Ale Bůh ji vidí, protože má jiné poznání než člověk, tak ji vidí vlastně celku v své věčné přítomnosti. Takže nejedná se o nutnost absolutní, a e, taková e, kontingentní, e, e, nutnost, kontingentní nutnost, nutnost, podmíněná nutnost, e, nevylučuje potom volný charakter jednání. Takže to je v podstatě Boethjovo řešení, vůči kterému ve nebyla ve středověku v podstatě žádná kritika, se kterou pak přichází až Lorenzo Bala. Bala ve svém dialogu v podstatě sleduje bojetivou argumentaci. To. Ta bojetivá, on nejenom, že sleduje bojetivou argumentaci, zároveň, píše, zároveň to prezentuje v dialogu, podobně jako filozofii utěšitelka, co na dialogické formě i tady tenhle ten spisek má dialogickou formu, ve kterém hovoří Laurencius, což je tedy jako Bala sám, a s Antoniem a Antonius se je ptá, jak je to s. Chce po l, l, l, Laurenciovi, aby mu vysvětli, jaký je vztah mezi božím předběžněním a, a svobodou lidského rozhodování. A... Když, I když sleduje Boettiovu argumentaci, dokonce tvrdí, že Boettius vlastně to téma popsal správně, no, ta formulace tématu, ta formulace problému je, je adekvátní tak podle Valy ta racionální, logická argumentace, kterou Boethius přednáší, tak podle mě není vůbec uspokojivá. Protože obsahuje podle Valy absurdní požadavek. Ten absurdní požadavek spočívá v tom, že konečný lidský rozum uchopuje, ví, jak vypadá nekonečný rozum Se nemůže vědět, jakým způsobem poznává Bůh že, a člověk nemůže tady vytvářet teorii nebo může, ale ta teorie nemůže být adekvátní, že Bůh, má, že Bůh poznává minulé přítomné i budoucí v, v, v simultánně ve věčné přítomnosti. Protože to vlastně člověk neví, jak Bůh poznává. A proto podle něj rozpor mezi svobodou a před stále zůstává. Stále zůstává rozpor v tom je řešení. Ta, ta logická argumentace, kterou předkládá Boetius podle Vali, není uspokojivá. I když se Laurencius snaží přesvědčit Antonia, že zde rozpor není, no, tak ono to takové trošičku. Um, Paradoxně, že ten uh, la, Laurentius, který je mluvčím, jakkoliv i za, za Valu samotného, někdy používá sám tu racionální argumentaci, takže se představčil Antonia že ta argumentace ne, e, není e, rozporná. Ano, ale co je vlastně Valovým cílem? Val chce nahradit tu logickou argumentaci, tu bojetilu logickou argumentaci, racionální argumentaci, argumentaci rétorickou. Čím se myslí že chce nalézt argumenty, které by byly přesvědčivé, nikoli tedy z toho racionálního logického hlediska, ale z hlediska přesvědčivosti, co do vztahu toho, kdo pronáší tu argumentaci a posluchače. Uh... Díky, Mirku. Tak Bala sám vlastně vytváří, nebo celý jeho program je programem nahrazení filozofické argumentace do té racionální logické argumentace argumentací dialektickou, eh, pardon, retorickou. v fascináci o dialektice filozofie, které má potom ještě další výpad. jiné názvy, které nebudu opakovat, tak mu jde právě o retorizaci filozofie. Filozofie má být retorizovaná, protože ta retorizace znamená, že musíme mluvit tak, musíme mluvit z jazyka, kterým který mluví lidé, kterým který se lidé vyjadřují, a z toho, jakým způsobem se lidé vyjadřují. To znamená, že v právě v retorice, protože retorika je oblast, která se zabývá tím, vyjádřování, tak z toho jazyka ta pravda sama promlouvá ehm, Nikoliv tedy z, z, z racionální logické analýzy, ale z jazyka samotného. Ehm, pravda vzejde z dialektiky protipadných teorií. Vlastně ten rétor předkládá mnohé argumenty a s předpádáním tady těchto argumentů ta, sama, ta pravda se sama vyjeví se domnívá bala. Co znamená vlastně ta retorická argumentace v tomto případě? Samozřejmě jde o aplikaci toho humanistického principu ad fontes, tedy se máme vrátit, nebo humanisté se vracejí kandice, jako v modelu v vyjadřování, jak co do jazykového, je inovací tak co do um, vlastně znalosti ehm um, tedy historie, vlastně historie, ten jsem vlastně zmínil, že byl jeden z nečtenějších autorů humanistických. Um, a právě v tomto kontextu se objevuje právě ten mýtus o sexu, nejten který, který zde um, který zde bala vlastně přednáší, a vlastně vytváří sám ten nový mítus o sexu tartuvino. Ta retorická argumentace spočívá v tom, že on neprovádí v posluji racionální logickou analýzu božího vědění, nebo způsobu božího poznání. Ale prostřednictvím příběhu prostřednictvím vlastního mítu se snaží prostě ukázat nebo ukázat, aby se ta pravda vyjevila sama. E, v tomto případě rozlišuje dvě Boží vlastnosti. Bo, boží poznání a Boží moc. Ta argumentace je retorická, protože u Boha samozřejmě a taky říká. U Boha, u Boha nemůžeme rozlišit. Bůh je jeden, že jediný, jeden, nedělitelný. Tak nemůžeme rozlišit Boží moc a Boží poznání. Ale z té retorické argumentaci to můžeme udělat, proto je to vlastně argumentace retorická, nikoliv logicko-racionální. Logicko a udělá to prostředím toho, že vytvoří právě ten mítus, kdy tyhle ty dvě vlastnosti, poznání a moc, deleguje na dva, dvě různé postavy toho řeckého panteonu, na Apollona a Jupitera. Apollon vlastně, vlastně z, takže je personifikací toho božího boží poznání. Jupiter je personifikací boží moci. Apolon má předvědění. Apolon ví, co se bude dít v budoucnosti. Ale Apolon není tím činitelem, který určuje, co se bude dít v budoucnosti. Není, to, není tou příčinou těch budoucích událostí. On má jenom to vědění. Nebo to, to poznání. Takže on, jak říkám, není, není příčinou těch budoucích událostí, on, on jenom vidí. Je to vlastně. Eh, no, prostě vlastně tady tam ten mýtus, tak to eh, eh, obala vytváří. A když se Sexus si stěžuje, že, eh, že se mu nelíbí ta kterou mu, mu uh, Apolon uh, určil, nebo kterou mu předpověděl, tak Apolon se brání tím, že právě, že no, on není příčinou těch budoucích událostí, že by se měl ptát Jupitera, který vlastně je v personifikací té boží moci. Mě, měl jít a ne ale je <laughs> No, No, tak si to tak zeptej si Jupitera. Jak, jak, to, jak, jak to je. Na tomto místě se bala no, zase, zase se může, může, může to připadat jako jakýsi retorický úzkop. protože na začátku toho dialogu se, se Antonius, tomu je to literární, Antonius se ptá, nebo Laurentius se ptá Antonia, co po ní vlastně chce, a on, on mu říká Antonius, No, já potomě chci, aby si mě řekl, jaký je vztah mezi božím předvědění a nutností nebo svobodou, svobodou rozhodování. A on to právě ukáže tím způsobem, že rozdělí retoricky která ty dvě vlastnosti Apolona Jupitera, taková na dvě části. A když to takhle vezme odděleně, tak Apolona přece nikdo nebude vinit z toho, co se bude dít v budoucnosti. Na to Antonio by samozřejmě nestačí a on teda chce, aby mu, to, aby mu řekl, jak je to s tím Jupiterem. Jenže na začátku toho dialogu mu ten Antonius s tomu, uh, se vyslí, že se nebude plávat nic jiného. Nebo řekne, uh, a bude ti to stačit? Jo, to, já nic jiného nechci, to je všechno, co potřebuje a No ty si potom neřekl, já ti dám oběd a aby si potom po mně ještě večeři. Já ti slíbím ten oběd, ale večeři už ti nedám. No a teď po něm chce Antonius znovu nejenom ten oběd, jak je to s tím předvěděním, ale po něm chce i tu večeři. jak je to teda s tím předroučením. Ale na této jsme si nedomluvili. Na to já ti neodpovím. Tak. Někteří, já to říkají, no, tak to není, tedy filozofická argumentace, mm. uh, tak, to, tak to přece postupovat. Uh, je to opravdu retorický úskok. Ten problém se týká předvedění, netýkal se předurčení. Když se to takhle vala rozdělil, což u boety vlastně není, tady tohoto rozdělení. Když to vala takto rozdělil, tak odpověděl na jednu část, ale neodpověděl na tu ještě věci, která, která se tam objevuje, která z toho vlastně vyplyne. No. Co s tím? Vala na to neodpoví, respektive nakonec odpoví. A tím se dostáváme vlastně k tomu, zase k tomu začátku, nebo to, co se zmínil na úvodu, že valo jde o náboženství, o pravé náboženství. Hmm. Tak jak je to s boží moci? Nevím, překne vala. To vlastně je pro nás neznáme, Člověk, jo, to, to vlastně je vlastně konzistentní v tom, že to byl klíčový argument, že lidský, lidský rozum nemůže ukopit e, nekonečný rozum Boží. Pro nás je to neznáme. E, co pro nás, dokonce ani Apoštol Pavel, který byl vytržen do třetího nebe, tak to není. Tak i Apoštol Pavel říká, že že nemůže to vyslovit, nemůže to ani pochopit, nemůže proskoumat tajemství božímho A Ještě Bala právě říká, tak když si položíme otázku, proč to vím, tak takovou otázku si nepoložíme. Jaký je důvod, že něco vím? Tak to je to otázka, kterou si kterou si přece nikdo nepoloží, ne, nesmyslná, že předvědění nemá příčinu, jo? nemáme důvod, není zde nějaký důvod pro to, že něco vím. Když to, že jestli něco chci, tak tady samozřejmě nějaká, nějaká příčina je. Jo, jaká je příčina toho chtění? Co ten vlastně chce Bůh? Jaké je, jak je vlastně to předručení? Ale ta příčina všem je právě skryta v tajné Boží pokladnici. Jediné, co můžeme říct, nebo co, co, co byla říká, ale už to není vlastně žádná argumentace, ale je to vlastně proklamace, to, že Bůh teda nebude působit nějakou nutnost. Bůh nezbaví. Člověka svobody rozhodování, ale jaké jsou důvody, to, to vlastně nevíme. Nevíme důvody, proč, zatratí, kdo je, proč, proč někdo zatracen a proč, někdo, proč se nad někým světuje, tyhle ty důvody jsou skryté. No, je to v podstatě hmm. e, pozice, která zůstává na Takže násilí sexta Tarquinia, <coughs> i když ho Bůh tak to, vědění, to předvědění je něco, co je v souladu se svobodou rozhodování, protože předvědění není tou příčinou těch událostí, které se stávají. Ale jak je to s předurčením, tak na to malá neodpoví. To je asi většinou. před Díky malovi, já to jsem to udělal, protože abyste si to tak podpili. <laughs> <laughs> <laughs> jaký je zpět, No, Můžete... jak, ale... Měnečku, prosím tě. Tři minuty, čtyři otázky a maximálně pět slov a to pohodě, já jsem tohle, jaký je můj postoj? Můj <laughs> vlastně to. Ne? Je to je to je to velice zajímavé, to přišlo jako že to je velice zajímavý pohled jako za, za, zajímavá kritika té, té racionální, toho racionálního zdůvodňování. Mně teda asi sympatičtější Boyleius. A možná ještě pak je zajímavý jak s ním pracuje, jak s ním pracuje potom Leibniz. Protože Leibniz v té v v podstatě doslovně cituje Valu. Ale, ale Leibniz není spokojený, spokojený právě tady s tímto úskokem retorickým. Leibniz potřebuje taky právě to, ten, to, to racionální zdůvodnění. A v Leibniz se to potom samozřejmě stane. On vlastně, Leibniz dokonce ten valův mýtus, který on tam má, tak on ještě rozšiřuje, že tam má ještě prostě třetí postavu, dá tam Palace Athénu, ještě ještě nějakého kněze Teodora, kterému Palace Athéná zjeví že ten svět, že to ten svět, ve kterém ten zákon žije, je ten nejlepší ze všech možných. No, tak tam, tam vlastně můj o potom, abych tady tuhle tu kritiku té, toho racionálního vyvodňování té, té, té racionální teologie, nebo té filozofické teologie bohatiowské. Tak aby vlastně ještě obrátil znovu do prospěch právě té filozofické teologie. Takže to je pro mě jako. Symbol... V každém, pro mě je ten jako inspirující nebo za zajímavý, zajímavý způsob. Vždycky se ve filozofii i ve středověké, i v se vždycky objeví nějakí autoři, kteří vlastně chtějí dát jakousi stopku té přílišné racionalizaci. A to je podle, podle mě jako občerstvující, že si na tom člověk může uvědomit, že jo, bacha, jako, aby se nezašel moc daleko. Protože, jo, tak možná, možná pro, mě, pro mě taky zajímavý vlastně to vytváření těch hranic těch způsobů. Já si myslím teda zároveň, že i ta, ta, ta, ta filozofická teologie je důležitá nejenom pro ne, fundamentální teologii samotnou, ale vlastně i pro tu, pro tu filozofickou teologii, nebo, podle filozofické jako takové, jako součást metafyziky. Takže já, já bych ten malý odsudek nepřijal úplně, protože si myslím, že to je stále oblast metafyziky, kterou, kterou se člověk má zabývat, pokud chce mluvit a nechce mlčet. Děkuji. Juli? No, mě tam teda překvapuje to, že jsi to možná nějak zmínil, tak trošku jako že je ale že vlastně teda on kritizuje toho Vojce a že není strašný křesťanský a teda že je to teda jako složku, no, to, to je jako rozdělení českacký pohana a složku a tak no to je úzkou no takže co tady co tady bylo tam si myslelo na víc jako na zky teda a předločením to už no, taky jako je velmi jako asi jako co, hekterův script nic je očině nějaký. Takže se postaví... No, ale to je, je to, to je, to samo mi že, euh, že to, vlastně, eh, by, to, to má oproti no začátku toho reality, že prostě moderovat, o, o, o, o, o to o to o to to autority v cestnictví, které eh, se nevolí evropské to, ale tady, tady vlastně to není jako kdyby racionální argumentace. Jo, to je prostě fakt, takže to není filozofická teologie. Ale že to je prostě retorika. Je to je vlastně nějaký vytváření nějakého mýtu, který nám umožní jako nebo na monta nepoužívá jako alegorii, ale který nám umožní vlastně se k té pravdě nějak toho dostat. Jako pravdě to, že třeba ji ne, ne, ne, neuchopíme, nebo že nebože to není uchopitelné, je to vlastně jenom prostředek, ale není to, um, není to on to by to bral tak, že to prostě není, není využívání toho teoretického aparátu, té to je pohanské filozofie, je to využití prostě nějakého příběhu, který může být nějakýkoliv jinakší. Jo, ale to je jako humanistová hřezné antické tradice. Ale je to jen využití toho příběhu, které je to vyská příběhu. No. Jasný, no, tak musí tam být nějaký obaž, aby to ten nářed toho důvěry že se tím pořád jako pojednává zároveň oksistianském bohu. <laughs> Samozřejmě kromě sexta tarfina je tam i jídášů, mm. ale ten předchází k tomu sexovi tak minivy, na tom sexovi tak minivy, jsou to takové odlišit, ale samozřejmě tak jako nebo, jídáš je tam taky postava, která ne, je předručená, nebo víme to, že, že, zřeš, že, že zradí, nebo je to jenom víme dopředu, nebo jestli je vlastně to předručeno, tak, ale potom to, rozvíjena právě na tomto, a celé je to právě potom tom těmi výběžkými otázky na na poštová, na no. Ale je to je to jaksi je to jaksi no? protože tady pohybuje na na hraně no přechází vlastně z těch argumentace filozofické z té i, i, I v tom, jakým způsobem vlastně vyargumentovala to, to, to přidění. Dokonce vlastně má tam kritiku třeba uh, um, aristotelského pojetí možnosti. Jo. To vlastně, jak, jak chápat teda, uh, tu potencialitu. Jo. Když vlastně ta potencialita, jaký smysl bez potencialita by měla, když uh, by, by bylo prostě nějaké předvídění a předurčení, když vlastně ty, ty, ty, ty jiné potence by nebyly naplněné. Vlastně ten Aristotelský pojem eh, potenciál vlastně postrádá smysl. Takže to už zase filozofická argumentace, mm -hmm. že on jako překází mezi, eh, mezi filozofickou a etickou argumentací. No. Má poslední já, já jenom, když jste o tom mluvil, já samozřejmě nejsem seznámen s tím textem, ale. Když napadlo mě, nebylo by lepší nad tím textem přemýšlet ne jako nad filozofickou prací, ale jako nad politickým dílem, v odkazu na ten, že to prostě slouží ne filozofickému cíli, ale nějakému politickému cíli o vytvoření nějakého toho, co autor tvaří za ideální křesťanství, že mě napadlo, že mě napadlo tato interpretace, tak si ten názor. Politickému. A nevím, jestli politické, ale že asi jako spíš o tu um, duchovní nebo tu spirituální obnovu jako v tomto. Um, samozřejmě, že uh, to nejsou jediná díla, že Valá Vala s svými kolacemi uh, k novému zákonu, který byly chápán jako provokace. To vlastně ten základ vlastně začal takové kritiky, do kterých, uh, který samozřejmě. Jo, o tom jsem nemluvil, ale to, to, bylo, to bylo obrovský. Může, může to mít právě samozřejmě nějaký ten nakonec politický důsledek, protože vlastně tady této biblické kritiky se potom kopí, um, chopí Martin Luther od návaznosti právě, právě na valu a jo, těm, těch kolací. Um, ale um, jako primárně tohleto politický cíle nemá. Jo, já bych to spíš možná dal... Do souvislosti e, nikoli, která s tou, jako v, tomto, v tomto ohledu bych to nedával do souvislosti s tou, s tou, e, s tou kritikou ten Konstantinovi Donace, která samozřejmě měla ten politický rozměr, e, možná na začátku primárně, e, ale spíš s tím jeho dílem o pravém a falešném dobru, respektive o rozkoši, kdy vlastně se vala, e, snaží ukázat, že nikoli pojetí, pojetí pravého štěstí nebo dobra je křesťanské, ale křesťanským tím pravým, pravým, křesťanským pojetím dobra je, křesťanské pojetí dobra je blíží tomu epikurejskému, nebo to epikurejské vlastně tím pojetím dobra to, to vlastně to vůbec nemá nějaké tím politické ambice. Jo, jde mu, jde mu o když kritiku a jako všem humanistům, kritiku, kritiku té scholastické teologie a scholastické filozofické teologie. Znám toho Já jenom asi krátkou poznámku. já tam cítím toho nominalisticky potesta z Absoluta. Že si ten balov a to by možná představovalo určitý řešení toho problému, že ten to sice být dopředu, ale může to kdykoliv, kdykoliv změnit, že vlastně ta, ta lidská svoboda a ta doží svoboda a to je různě nějaký způsobem analogický. No, je otázka, do jaké míry vlastně dvalače to ty pozdně středověké a autory. Či to se měnou studií, kdy podle které vlastně, když jsem rozdobl právě o té potenciálitě, o té kritice potence arizatelské, takže to rozrazuje dobré dotáhnení právě s pozdětství s pozdětickou tradicí s těmi, těmi nominalistickými a nebo skotěštickými debatami o tom, tom budoucím nahodilem. No, um, ale jak si vymezuje se v určitému, nebo vymezuje se v určitému samozřejmě? to lidské hodnoty, <laughs> to <vlické>. se <laughs> bylo. v ní nějaké měly, mě právnické dělat, musel projít uh, uh, archeologickou fakultu. Hmm. Tak, takže děkuji všem dnešním přednášejícím a poslední.